У Чернігові, у ті часи, коли там жив Глібов, існував гурток під назвою «Кохаючи рідну мову». І Леонід Іванович був одним з найактивніших його членів. Але всі згадки про це в рукописі журливого заспіву було знято. Беззастережно викреслили навіть таку фразу «Любить гурт «Кохаючих рідну мову» народні українські пісні». Любить їх і Леонід Глібов. Ну, сказано цілком логічно, але навіть у цьому видавці побачили щось крамольне і зняли. Далі в рукописі «Час роботи над ним» 1967 рік була згадка про те, що Глібов друкувався в Петербурзькому журналі «Основа», дружив з Пантелеймоном Кулішем. Рішуче зняли і це. Хоч про дружбу Глібова з Кулішем ще й досі ніхто нічого не сказав у літературі. Або таке майже екстраординарне свідчення. Родзянко на свої кошти утримував Леоніда Глібова у Полтавській гімназії і привчав свого підопічного тільки до російської мови. Але Шевченківський кобзар і Гребінківські вірші та байки – «Полонили молодого поета народною українською мовою». Кінець цитати. Так само рішуче зняли і це. І подібних прикладів сповна вистачило б на солідне дослідження. Однак обмежусь тими, які навів. Тепер належить сказати про найголовніші біографічні дані самого автора. Олександр Аврамович Деко – Народився 25 грудня 1926 року в Чернігові. В цьому ж місті, а також у Прилуках, малі дівиці та в селі Количівці минули його дитинство і юність. З січня 1944 року в радянській армії штурмував фортецю Хутоу в Манджурі та визволяв південний Сахалін від японської армії. Після війни Працював у колгоспі на Залізниці, слюсарем на заводі, начальником інспекції Держстраху. Далі були роки навчання, але, зазнавши переслідувань з політичних мотивів у 1952-1953 роках, знову ціле десятиліття, уже маючи освіту, працював на Чернігівській фабриці музичних інструментів підсобним робітником, верстатником, нормувальником, бригадиром, майстром, інженером організації праці, редактором багатотиражної газети «Тембр». Був начальником планового відділу заводу будівельних матеріалів і начальником управління праці та заробітної плати управління місцевої промисловості у Чернігові. 1901. 70-го року після видання третьої книжки на нього звалилось обвинувачення у неповазі до радянської влади і його взагалі заборонили друкувати. Тільки порада Олеся Гончара та Юрія Збанацького негайно залишити Чернігів і переїхати до Києва під опіку спілки письменників нарешті врятувала його від нових переслідувань. У Києві працював редактором республіканського видавництва «Мистецтво». У 1987-1989 роках брав участь у створенні історико-просвітницького товариства «Меморіал» в Україні та очолював його. Загальносоюзний «Меморіал» очолював тоді Андрій Дмитрович Сахаров. Крім повістей «Журливий заспів» та «Солов'ї співають на світанні», має ще чимало інших творів. Олекса Гуреїв «Солов'ї співають на світанні» Роман Повернення додому Люба Цілий місяць лютує холодна хвища. Здається, вона заполонила геть усі несходимі простори Росії – від Сибіру до Фінляндії. В один з таких днів, 13 грудня 1831 року, Віктор Забіла вмостився у поштовій кареті, що вирушала з Москви по Київському поштовому тракту на Україну. Молодий корнет їхав додому на побивку.